El programa que s'emetrà seguidament ha estat preparat i gravat pels alumnes de l'Escola de la de Navès. Aquesta sèrie de programes estan inclosos dins del projecte d'innovació en i amb comunicació audiovisual de la zona escolar rural. Són sols, aquest segon les gammes que s'aniran a matem formen Vols part d'una hipotètica pau, programació d'acció d'una misura inventada. Gert.0, la nostra. En la programació hem intentat incloure unes sortides de fantàstiques en concurs. Planes d'interessant. De noveles. Tenses que ho viu mentre l'apren. És gaire. I sense a la publicitat. Eh? La no cal dir que tant els mestres com els alumnes hem treballat davalent i amb molta il·lusió. Em ha pres un de nou sobre el món de les ondes a la vez no, fons, no parques, que, que busquis més i un munt de coses més. Esperem que passeu una estona entretinguda. Nosaltres ja ho hem fet. Gràcies. Benvinguts al nostre testet de concursos. En tenir el rebosment ple, són gustosos i entretinguts. Tenem el nostre estudi amb els concursants disposats en saltar-ho tot. Els nostres presentadors a punt. Donem pas al primataris de la tarda. Bona tarda, estimats oients! Bona tarda, bona tarda. Passem el tastet de Els Grans Descobriments. Els nostres concursants d'avui són la Vera de Clariana i el Pere de Solsona. Què tal, nois? Com anem? Com estem? Molt bé, emocionada. Hola, aquí molt nerviós i no, i no sé pas com en sortirà. A casa ho fa molt bé. El nostre personatge d'avui és en Cristóbal Colom. Us llegirem un text amb fets i dades referides a un descobriment. En la informació hi haurà d'esperar-nos. Escolteu atentament. Comencem? Va ser navegant i cartògraf, tot i que ell es va pensar que havia descobert l'Índia. Realment va descobrir Amèrica. Va sortir del port de Tarragona el 3 d'agost del 1492 amb una nau, la Santa Maria i dues caraveles, la Pinta i la Niñá. Vera, quins parens has trobat? Que no va anar amb dues carabel·les i una nau, sinó a l'inrevés, i l’altra no l'he trobat. Els teus, Pere? Que no va sortir del port de Tarragona, sinó al port de Palo, i l'altre és el la que havia dit la Vera. Ho fet tots dos molt bé, però el Pere les han citat totes dues. És el nostre guanyador d'avui. T'emportes dues entrades per anar al cinema, però hauràs d'anar a Andorra. Ep, no t'espantis, que també tens el viatge pagat. Continuem tastant i donem pas al segon testet. Mou bé, preparats per tremolar-me les Andreu, bona tarda. Anem a conèixer els nostres concursants. Hola, soc l'Alba. Ei, jo soc la deixa. Apa, som i, Recordem els nostres concursants i els oients que nosaltres triarem un nombre. Amb ell operarem. Ha, ha, ha. El nostre concursant ha de dir el resultat exacte de l'operació. Alba, estàs preparada? Sí, quan vulguis. La teva operació és... 13 més 89 multiplicat per 100. 12.000! Oh, quina llàstima! Quasi l'encertem. Em sap greu, però és 1200. Anem amb la taxa. Si l'encerta seràs la guanyadora del... Que tremolin les mates d'avui! Ànims, taxa. Segona operació. 100 dividit entre 20 més 70. Em sembla que és setanta-cinc. Perfecte, avui t'emportes un MP5 Daixa. Esperem que en gaudeixis força i que continuïs fent tremolar les mates. Molt bé, Daixa. Alba, no et desanimis. T'esperem un altre dia. Fèlix Pestis, el tastet més dolç. Encerta l'endevinalla. Sí, sí, si ho encerto, endivino. Joan, Auba, preparats? Oh, tant que sí, Andreu. Comencem! Aquí tenim el nostre primer concursant i la primera endivinalla. Hola, Miquel, endevina endivinalla. Pot ser llarga i fer l'acord. Viu penjada i s'amaga part del nom rere una Què és? Una vitrina. Em sap greu, però ara no curtina, curtina. Ara ho intentarà la Maritxell. Aquí tens la teva endivinalla, Maritxell. Començo com la gana, al mig hi tinc la I, i acabo com la vet. Em sembla que és un canivet. Molt bé, molt bé, Meritxell. El lot de llibres d'avui és per a tu. Esperem que t'agradin. Molt bé, estimats oients. Us esperem el proper dia per posar a prova les vostres habilitats. Acabeu de passar molt bona tarda i continueu entrenant el vostre per al nostre testet de concursos. Adeu-siau! La Roger, has pres una fruita més maca que allà al mercat? No sé pas de què em parles. Tranquil, ja jo t'ho explico. Com la fruita d'un avest no hi ha res de res. Peres, pomes, cindres i melons. Presecs i cireres, melonses i pinyons. Tarts d'un dia i mai en tindràs prou. Apa, ja m'has fet tenir ganes de menjar-me unes cireres. Això és genial. Si proves la fruita d'un avest... Sempre em voldràs més. Ara me'n me vaig a comprar en un bon grapat. I penja, que faig tard. Com la fruita de neves, no hi ha res de res. Fruita, fruit, fruit, fruit, la dansa de la fruita. Fruita, fruit, fruit, fruit, fruit, fresca i natural. Solsona. set fuzil